Köszönöm őket, Bányai Géza vagyok, Gábor és Miklós Siendre mind a kettően szerencsésen befutottak. Ugye említettük, hogy lezárták a láncudat, de az alagutat is lezárták, nem csak az autók elől, hanem még a gyalogosok elől is. Úgyhogy... a Igen, teljes a zárlat, úgyhogy bárki, aki a rádió felé akar jönni, az volsz, a Dunán keresztül úszva ezt megtenni. mai témánk a déli irányú fejlesztése Budapestnek. Igen, ez egy alapkérdése Budapestnek az utóbbi időszakban. Rengeteget foglalkoztunk vele magunk is. Egyet szeretnék, hogy képi gondolják el a tisztelt hallgatók, hogy miről van szó. Ugye, abban van a Budapest hagyományos középpontja, amely az Erzsébet hídnak, körülbelül a Pesti hídfője táján van. A régi Pest városának a központja ott alakult ki. Most, ha attól észak felé elmegyünk két kilométert, akkor Gyönyörűen képített budapesti Pavlotasorokat találunk, és attól att att északra meg a Margit-szigetet, meg a udi a házsolát. szóval gyönyörű értékeket szeretnünk arra felesét a hajózni is. Ha dél felé indulunk ugyancsak ilyen távolságra, akkor mit találnak? A Cseppel-sziget csúcsát teljesen elhanyagoltsággal, és most már ugye megindul építkezésekkel, de ennek a színvonaláról hát azt hiszem, hogy némi kívánivalót lehetne mondani. Tehát nem közelíti meg, annak az, meg se közelíti annak a pavotasónak az értékét, ami ott fönt északon már megtalálható. Ö, ennek az alapvető oka minden város egyébként a folyón a fölfele terjeszkedik. Akár Párizt veszük, akár London veszük, minden folyómenti város fölfele Ennek az oka egyszerűen az, hogy a csatorna, ugye a szennyvíz belefolyik a folyóba, és a lenti rész már szennyezett. És ezért értem szerint elit a folyón fölfele igyekszik. A lenti részek pedig a, a gyáraknak, telephelyeknek ilyen alantasnak nevezett dolgoknak a helye. És elképesztő módon Budapesten ez a mai napig, 2005-et írunk, mert mindig fönnál, hiszen a szenvíztítás a mai napig is megoldva. Most vannak rámos tervek, hogy a központi szenvíztító megépüljön, és végre megszűnjen ez az ok, ami miatt ö, az a déli irányú fejlesztést ö, nem tudtuk ö, végrehajtani, de ahol meg is tudtuk volna csinálni, ez pedig a, a Ráckevei Soros-Sarodunág. Ahogy van már szemviztisztító, a tisztított ö, vizek mennek bele, tehát elvileg nincs meg az a probléma, hogy ne lehetne a pálytjára települni, ott sem történt semmi, tehát itt valójában ez az indok... Indult... szerű víztisztítás van? Hát... Ö, hogy mondjam, végül is ez egy olyan ö, hely, ahol ö, nem lehet tisztítatlan vizeket beengedni, hiszen az egy zárt, zárt mm -hmm. terület, tehát óriási bajok lennének vele. Úgy, de ez, ez folyik az a rész? Hát lassan, lassan. nagyon lassan. Ja, Gyakorlatilag holták. le van zárva fő Dunáktól a fődunáktól, a kvasjai zsirépen időnként engednek bele némi friss víz de úgy egész véve inkább tószerű képződménynek lehet tekinteni, mint folyó víznek. Tehát sokkal igényesre benne tisztítani. Tehát Egyszer, mint száz, ezt a területet már most be lehetett volna eddig is építeni, nincs ilyen indok, hogy uh -huh. szemműsztisítás. Ennek ellenére nem történt meg az a terület, annak a területnek sem a felétékelődése, uh -huh. és ami viszont ebbe az irányba mégis történt hát annak a színvonaláról azt hiszem, hogy külön. De leszünk. mi történt ott? Na most, most még következőt akarom még hozzátenni. Budapesten még van egy másik speciális adottság is, ami a helyzetet meghatározza. Ez az, hogy a fővárost nyugatról, északról, és vészak-keletről hegyek és dombok veszik körül, ezzel szemben déli irányban nyitott a síkságra. Úgyhogy ennek következtében... Érzésszerűen a távolsági közlekedési vonalait délről-délnyugatról érdemes bevezetni, és valóban ezt is tett a közlekedést, tehát az autósztrádák, a vasúti fővonalak, elsosolók mind ebbe az irányba vezetnek be a főarodat magyarul, a kialakult városközponttól erősen déli irányban. Na most Ebből az adottságból, ami persze ilyen volt már 150 évvel ezelőtt is, ebből az adottságból az következett, hogy a nagy szállításigényes iparok erre a déli térségbe települtek, meg a közellátási létesítményekből. Vágóír meg ez hasonlók, és ezen a déli zónában, amiről most beszélgetünk, ezen óriási iparterületek alakultak ki. Na most ezek az iparterületek aztán mindig inkább elhanyagoltaká váltak, idővel az ipari tevékenység is megszűnt, viszont a területeknek a fekvése elméletileg igen kedvező volna, hiszen nagyjából félúton vannak a távolsági kapcsolati vonalak, a déli kapcsolódnak, és a központi belváros központi éjszak között, míg ellenben a város északi fejlesztése az excentrikus, tehát egyre messzebb és messzebb esik a, a fővonalaktól, tehát egyre drágább és egyre nehezebb őket érdemben szerkezetileg a, a és ott fizik, fizikailag egy ponton gyakorlatilag lehetetlen is, mert a hegyre nem lehet fölmenni mindennel majd is. így is iszonyú módon a hegyek kezdenek betelepülni és a közlekedésük pedig nagyon rossz végül is nincsen lehetetlen, csak költséges mm -hmm. dolog van hát Istenem, a legfeljebb metrót építünk a János hegyre, na is, hát, mm -hmm. no, hát belekerül 5000 milliárd forintba, de hát <gül> fizetőbb, mint a katonat <gül> kit zavar <gül> szóval a lényeg az, hogy sokkal egyszerűbb és olcsóbb volna mm -hmm. a délirányban menni ezzel e, egésszel volt az elmúlt 15 évben miért nem használta ki a városvezetés, az egy külön történet, és, és hát ezen sok mindenfélét lehetne filozofálni. Azért... Valami mégis történt, ez a valami az, hogy a világkeletes apropóján fölbontották a Dunapati Terpályúdvart, amelyik a Boráros térig nyúlt a összekötő vasúti hítól. Keletkezett a helyén egy üres plac, és aztán elkezdett épülni először az egyik végén egy nagy bevásárlópláza a Boráros téren. Utóbb, nem preciszáz, mert most néhány nappal ezelőtt a Kultúrközpont a másik végén. Most erről a vasúti pályaudvarról azt tudom mondani, hogy amikor pár ezzel szétbontották, tele volt ilyen ócska, raktárgént használt vasúti kocsikkal, úgyhogy ezek között a terkocsik között akadt olyan is, amit 1947-ben plombáltak le. Azóta ott állt egyfolytában ott évekkel. Egy <gül> <ötörőre kert. gül> kicsit, de ez az idő fölött. <gül> Na, és, és tegyük hozzá, hogy voltak éppen e, az egész e, 3000 Duna Dunaszakasznak a legértékesebb nem épített területe volt. Uh -huh. Tehát egy igen értékes terület, amit lomtárnak használtak. Nos, hát Na Istennek legalább ezt leső róla, aztán megindult valamiféle beépítés. Tehát most lehet mondani, hogy ez a beépítés emléletileg elérkezett legalábbis a látványosi hídig, de igazából véve, ha déli déli fejlettés irányról beszélünk, akkor ennél többről kell beszélnünk, mert hiszen a látványosi híd az körülbelül Budapestnek még csak a geomoltiai középpontjában van. Tehát ami tőle délre van, az még mindig körülbelül akkor, mint ami tőle északra van. Ugye ha teljes középont nézik, az köbánya. Igen, a a geometriai középpont. Hát közel ide, közel ide. mondjuk más, de a valóban ott vannak. A Dunaszakasznak körülbelül itt van a felezőpontja. Még annyi van lefelé, mint fölfelé. Még annyi van lefelé, mint fölfelé. Most az hihetetlenül elhanyagolt volt mindvégig ez a Dunapart. Volt például Lárművesi Dunaparti részen egy olyan terület, a valami építővállatnak a telephelye, ahol húsz éven keresztül a mixerkocsikat ott mosták bele a Dunába. Be. ott tele volt az egész Dunapart ilyen betonüledékkel, mindenféle, hogy a mosott betonoltan megszilárdult. Tiszta hordbélitáj volt a, a Dunaszakasznak az egyik legértékesebb területén. Most a helyzet viszont az, hogy a táján, amikor vegyebek közt a ezek a rossz termelékenységű iparok is kezdtek felállni, akkor fölmerült az, hogy ezek az iparterületeket be kell építeni, be kell szőni a városzövetbe, mert ezek hazaton értékes területek. Hát, mi végeztünk akkoriban számításokat, hogy mennyi az iparnak a termelési értéke és mennyi a telekérték. Hát a Kelemföld iparterületen nagyon sok esetben kijött az, hogy már maga telekérték jóval nagyobb, mint amit az ott folyó tevékenység egyáltalán produkál. Hmm. Hát ebben benne oda is persze, hogy az iparunk tönkre ment. De mindeset a telekérték volt az igazérték, és ezért született meg az a törvény, ami ezt az iparterületet a, a önkormányzatoknak a tulajdonába jutatja. Az volt a célunk ezzel a törvényel, hogy az önkormányzatoknak a fejlesztési előség is hatalmas értékes területeket kapnak, és akkor erre lehet egy igazi fejlesztési koncepciót kidolgozni. Sajnos ez a tervünk fucsba ment különféle okok miatt, de lényegében érték ezeket a területeket bagóért, és nem kerül sor arra a fejlesztésre, aminek a során például a kelemföldi részen a 21. század új dunasorát lehetett volna kiépíteni, olyasféle módon, mint ahogyan a 12. században kiépült a, a váral szemközti világhírű Dunasorunk. Hát ilyet lehetett volna mm. ott is csinálni. Tehát ami, ami ez ezzel szemben elkészült, hát az, az valami több, mint Csira. Most, most, most a építész beszél belőlem. Menjen el bárki a, a Dunapartra, úgy nagyjából a Volcsoloksári, illetve eh, eh, eh, Dunaparti volt területére, ott, ahol ezek a plázák meg nem csinálatban. Mm. A A és a Rányos hír szakasz. szakaszra. Vessin egy pillanat, és mit lát szem közbudán. Hát viszonylat. Most épül néhány év leforgás az egész elképesztó, hogy néz ki. Utána tessék megnézni a túloldal. De erre a legtöbb azt mondja, hát ez egy szép modern valami, ami ott található. Hát ez leginkább azt mondja, aki nem látta. Én még olyan perverzítőtű embert, aki látta, és szépnek nevezi, még nem látta. De mi az oka annak, hogy mondjuk ilyen tömegben, ilyen épületek. olcsóbb ezeket létrehozni? Még hol van a valamit? Ott van a másik oldalán. a van szó. A, Soroksári, a Soroksári út uh -huh. az egy ipari terület volt, malmokkal, meg minden egyebekkel, mindenféle a igény nélkül épülve száz évvel ezelőtt. Tessék, megnézni. Sokkal szebben néz ki uh -huh. ez a Herbehúgyas terület. Hát nem ünnepüterem az az lakásokat a pályán. lakásokat, igen, ez egy hangulatos Persze, valami. most ezt fel fog értékelődni, uh -huh. mert kiment az ipari funkció, és akkor kiderült uh -huh. ezek barátságosak. Szóval Itt jutott az építészet száz év alatt. Most uh -huh. hát ez kicsit hosszú lenne részletezni. Hadd annyit, hogy Egyébként azért van a Budai dunapat, mert egyik épület nem törődik hmm. a másikat. Egy város attól város, az épületek valamilyen közösek. Egy, egy azért álljunk meg. Most ugye eddig városrendezés még ilyen alapon beszéltetek, most átfordulunk egy pillanatra egy esztétika dologra, ami legalább olyan fontos, hisz, hisz emberek vagyunk, ugye nem gépek, akik egyszerűen rácsatlakozunk a hálózatra, hanem élni akarunk benne. Mondjátok el, hogy mi a rossz azokban az épületekben. Én ö, egy, tehát arra az ipari parkra gondoltok, meg Igen. a, meg a, a ahol a Minden Tudás Egyeteme van, azok, a, Igen. azok a nagy, ö, ilyen téglarakásos, ilyen hatalmas ö, egyetemi épületek, ugye az ilyen, nem tudom én, campusnak, vagy meg nevezik hmm. most már őket. A közelmúltban voltam a Mindenfels Egyetemének egy előadásán, éppen a Makovec című előadásán mentem egyébként el egy barátommal megbeszéltük a dolgot, együtt elmentünk, és utána azt mondtam a barátommal, te engem nem nagyon hívjál, ide inkább megnézem a tévébe, mert depressziós leszek attól, amit ott látok. Isten bizony, szóval egy olyan káosz van a szó legszorosabb értelmében, hogy, hogy ez valami elképesztő. Szóval amit az előbb kérdeztél, hogy most ez, talán, hogy kevesebb bekerült így, mint hogyha szép, szépen meccselhetett volna, nem igaz. Miben a pénzért meccselhetett volna? Nem találsz oda egy helyre, ahova el jutni, vagy nem. Nincsek logikusan a. Én, az az az egyik, épületek, amit vagy az épületeken belül esetleg olyan. Nincs semmiféle rendje van a felsősoknak. Szóval, a rósabb értelmében, mintha egy óriás összeállt volna a dobozból, és volna. És mihova eset ott van? Mm -hmm. Körbe így néz ki. Lehet, mm -hmm. hogy valamilyen ö, alaprajzon vagy tér. Ez valamiféle struktúrák mutat, de én lentről ebből semmit nem érzik. Miért állnak meg a turisták a várbazárnál és gyönyörködnek szemközt a Pesti Dunasol panorámája? Most leszállítva egy-két ormótlan szállodát. Azért, mert ezek a házak önmagukban nem különösebben szépek, akkor külön, -külön az ember. De együtt az egésznek van egy rendezett képe. Uh -huh. Nagyjából összeiméltek egymásra, stílusosak, szóval szép egységes városi kép alakul ki, ahogy nézi az ember, és ebben gyönyörködik benne. Hát én még egyetlen turistát sem aki megállt volna hogy ebben a a szörnyűségben gyönyörködjön. Hát ez ellentétes az ember a érzékeivel Az ember egy városban, hogyha valamilyen gyönyörködik, a fél rendben szokott gyönyörködni. E, még akkor is, hogy nem tud igazából megfogalmazni. Most e, ilyen értelemben itt tökéletes káosz van. Ez, ez vonatkozik arra is, hogy nem lehet semmit megtalálni. Tehát hihetetlen, Tehát, Ez városi rend, ilyen utca, olyan utca ide vezet, ez az ember ösztönösen érzés oda talál, hova megy. Ha ez a rend felbomlik, össze-vissza a házak, akkor oda találni se lehet. De ez csak az egyik baj. A másik az, hogy ezt a káoszt érzékeli az ember. De tényleg depressziós, lett hogy a Gábor mondta, depressziós lett a hociváktól, hogyha benne van, messziről hogy visszataszító látvány. Ez a amiről amire szoktam beszélni. Nem lehetséges, hogy ez azért van, mert az a műegyetem, ahol a mérnökeket képzik, azokban, akik ott éltek az épületbe a Er épület, ugye még az is egy ilyen szociálézi, aztán van az van ezres kollégium, akkor a Sönherz, ugye hadd nevezze mi így, mert mégis mindenki úgy tudja, ez a toronyházott a sarkán, a október 23-a utcánk a sarkán. Hát ezek ilyen, <coughs> ilyen szoc szörnyűségek tulajdonképpen vagy így, legalábbis mondod. semmiféle olyan különös esztetikai dolgok nem ordoznak, és ha ezt látja a diák ebbe tanul, hát. ez jön ki, akkor nem is azt hiszi, hogy ez a, ez a standard, hiszen a no. tanárai által létrehozott egyetemen ezt tanulja. <gül> Nagyon bejött ráfáltam. pontosan ezt akartam mondani most, hogy, hogy ez a legszomorúbb és legveszélyesebb az ez egészben, az, ez a tanárok hogy a diákságot tanul, és a diákság igen. azt gondolja, a tényleg, ahogy te mondod, uh -huh hogy ez a minta, ezt kell követni. És amit mondasz, hogy valóban azok a szocialista korszakban épített szörnyedmények sem javították a városképét. Nem hittem volna, hogy azok alul lehet ezeket múlni, uh -huh. de sikerült. Na no, most a Mű egyetem sajnos magánvisel az elmúlt évszázad építészetének az útját, ami egyértelműen lefed, és stílus tanulmány az egész. Ott kezdődik az egész a egyetem központi épületével, a hausmann a remek műve, szerintem a legjobban megépített Magyar Egyetemi épület. Semmi különös nincsen benne, csak egy helyén lévő, jól funkcionál a épület, a nagy belső udvar, a Körfosóval, minden kiváló épület lehet mondani. Ez még, ez még a a korában épült a század elején nagyjából. Ezért következő... el lehet bennetében? Géza. Azért lehet benne eltévedni, mert hozzáépítettek, folyosókat lefalasztottak mindenféle, az eredetigről beszélek. Mindent el mm -hmm. lehet rontani bizonyos az mm -hmm. eredetigben nem lehet eltévedni. Mm -hmm. Na most a, a következő, aztán a, a, a szociál korszak, azok az RST, nem tudom milyen épületek, azok már kicsi csúnyácskák és sokkal rosszabbak is, de azért. Nem egész annyira borzasztó. Az egyik is még ez mindig kinéz valahogy. Aztán következik a kádári funkcionalizmus ezekkel a funkcionális toronyházakkal mindenféle, azok, azok már nagyon ormótlanok, még rosszabbak funkcionálisan, össze-vissza vannak hányva, de valamiféle rendet még mindig mutatnak. És azután a Kádárkország vége után következik még délebbre a következő, hát ezt már nem tudom minősíteni se, mert ez, ez tényleg egy okánsítás. Se egész. Uh -huh. se rendje a világos, minden rend teljesen. Szóval lényegében ez a beépítés tükrözi azt, ami Magyarországon történik az elmúlt ízében. Mindenre fennból még és tökéletes a káosz. Tehát hiteles ebből a szempontból, uh -huh. nem mondom, Magyarország hiteles kép az, amit ott látunk, uh -huh. csak ez nagyon lehangoló kép, ami jó. azt illet. Egyébként ezeknek az épületeknek a, a, a műszaki minősége is, hogy mondjam, csak rosszabb, mint a régi épületeknek? Vagy csak egyszerűen ilyen roppant ilyen, hogy mondjam, egyszerűen felépített, gyors burkolattal létrehozott épületek? Szóval. A kell tudom mondani, műszakilag a legjobb természetesen a régi épületet, a rég épület, hausmann Mostak főépület. Varsólyt azt hiszem, műszakilag a legrosszabb valószínűleg a, a szociálkországban épült épületek lehetnek, mert akkor gyenge anyagokból provizorikus dolgokat építettek. A most épült épületek amennyire tudom ítélni, műszakilag nem olyan rosszak, tehát kondicionálása minden öreg ördög van benne, most függetlenül attól, hogy ezek az üvegfalak milyen műszaki problémákat jelentenek. Mondjuk, mondjuk ami, nincs, ami nincsen, ugye az, hogy ezekben az üvegfúlépületekben például nem lehet ablakot nyitni, tehát aki bent él, az egy sajátos bezártságba él, és ennek aztán megint lehetnek következményei. Hát én voltam ezekben az épületekben, nem csak akkor, hanem más éjszakai alkalommal is, és én úgy éreztem, hogy egy gép vagyok. Szóval teljesen futurisztikus ilyen science fiction uh -huh. érzésem volt, és, és addig vártam már, hogy kimeneküljek, nem csak az épületből, uh -huh. hanem a környékéről is. Uh -huh. Mert addig nem éreztem magam jól most aki rendszeres oda kell, hogy menjen, hát erről már beszéltem később régebbi alkalmakkor, hogy ez energia szívó környezet. Tényleg az embert letalgozza. Most például És a, a hallgatók hallgatók ott van, akik ott tanulnak, azok valamilyen módon panaszkodnak erre, vagy akik ott dolgoznak. Tehát lehet, hogy nem esztetikai kifogásuk, de azt mondják, hogy itt mit tudom én, nem érezzük jól magunkat, vagy mit tudom én, nem találunk oda, minden olyan össze-vissza van. Tehát, hogy hogy jön ez ki a, a használó szempont, János. Van egy szép magyar közmondás, mely szerint ajándéklónak ne nézd a fogát. Ez egy ősi emberi tulajdonság egyébként, aki. Amikor az egyetem odaköltözött ajándéba kapta ezt az épületet, uh -huh. a hallgatók, akik odajárnak, azok ajándéként, kvázi ingyen tanulnak, következésképpen mindentől fogva nincs mit szóvá tenni. Azt az emberek, hogy ez nem ajándék, hanem ez a mi adópénzünkből épült, uh -huh. és hogy beleszólásunk van, vagy volna, vagy lehetne ebbe uh -huh. a dologba, az pillanat, még a demokráciának 15. évről nem jutott igazán az embereknek az eszébe. Szóval igazi reklamáció nincsen kis morgás biztos van, tehát mit tudom én, kevés lehet cigarettázni, gondolom, milyen típusú jellépjékű panaszokat hallhatna az ember, nem, nem, nem, nem. de az, hogy az egész nem. úgy rossz, ahogy van, azt, azt már csak azért sem mondja senki, mert már tök mindegy hogy rossz -e vagyó, már segíteni nem igelhet rajta. Uh -huh. Nos, például, mi lenne a, egy, egy, egy ö, kiút? Tehát mondjuk, ha ezt mondjuk most nem épült volna, még csak most kéne elterveznek. Milyen, milyen alapvető tanácsokat kéne adni a tervezőnek, hogy mit kövessen ahhoz, hogy ez egy, ez egy a budapesti képbe illeszkedő valami legyen? Egy városnak szövete van, tehát a város úgy áll össze, ö, egyszerűsítve, hogy vannak utcák és vannak házak. A városnak a szövetét az utcák képezik, amelyek az összekapcsolást jelentik a különféle házak körül. Többféle struktúráj van ennek a dolognak, New York például egy ors struktúrát, város egyszerű a struktúrája, mert ilyen derikszők utcák meccsik egymást, de egy rendezett valami, annak eléne is rendezett, hogy mindenféle magaság, a főszintes kezdve 500 emetes fejlőkar szól, hogy minden ördögöt láthat az ember. Ennek elén New york rendezet rendezett város is lehet benne ilyen módon könnyen igazodni is. Most van másféle típusú rendezettség is, létezik a sugaras rendezettség, ami Párizsnak a falon belüli elrendelését jellemzi, és itt tovább. Budapest esetében azt tudom mondani, hogy ennek a mi fővárosunknak a struktúrája többféle módon alakult. tehát a pesti oldalon kialakult egy, egy sugaras gyűrűs szerkezet a, a körutak miatt. E jól áttekinthető alapjában véve ez a szerkezet, tehát Pesta nem nézi eligazodni már azokon a részein, amik így telszörön épültek ki. A budai oldalon helyzetek más részben a dombok miatt, és főképpen más a kelenföldi résznek a helyzete, amiről most beszélünk. A kelemföldi részen alapjában véve elindult több helyen az a bizonyos derékszögű struktúra, ami nyugodtan egybe lehet illeszteni a főváros egyéb szerkezeti elemei, vagy egybe lehetne, hogyha ez rendesen, következetesen megépült volna, úgy, ahogy az eredeti 50 évvel ezelőtti rendvési tervek tartalmazták. De össze-vissza módon, kinek hova egy egy kis lakótelepet, egy úthátörést, egy és nem végre az egésznek ez a Egyetemi kampusz és hasonló beépítés ez aztán végképpen betett, tehát mindenféle rend ilyen módon aztán tökéletesen felbonult, de alapjában így lehetett volna csinálni egy ilyen derékszögű rendezett útházóti rendszer kialakítani, és az ez az rendszer aztán kitűzte volna, hogy milyen házakat hogyan lehet telepíteni még fején van a figyelmet, hogy itt a Dunapartról van szó. Ami minden egyes ilyen munkában, ami a városrendezésről szól, azzal kezdődik, hogy a Duna, az Budapest főutcája a, a kirakata Budapest jellegét az adja meg, és, ötöbben, és ötöbben a legértékesebb része. Most a Dunapartra ilyet építünk, akkor a gátak átszakadtak. Uh -huh. Ez különböző a szabad, ahol fogna megépíteni, uh -huh. nem a Dunapartra. Akkor bármit, bárhol meg lehet építeni. Amit lehet is látni egyébként az Árpártírnak a Pesti híd Ö, csak egyet akkor még mondani, a figyelmet a városra, ami szintén egy egys egységes beépítésként unapatra épült, hogy hogy is lehetne építkezni egyébként. Van egy hallgatónk. Hello. Tiszteletem, Zoltán vagyok. Nekem volt szerencsém a kelemföldi földi és ebből környékén nőttem föl. Körbevesztem Csepe-szigetet, milliószor ismerem a szigetsúcsot, is zsigyipet, Szipeltük a csónakokat, mikor a 50-as árvíz és nem működött éveken keresztül, keresztül kellett mennünk. Más volt a világ. Jelenleg mit tapasztalunk? Megyünk a rakparton, megépült a lágymányos Híd, az aljáról már a festék pereg lefele. Pár év építették, a festéknek már három része lehullott. A támfal a híd oldaláról, hogy megyünk fel a Budai Híd, far, híd, pille, Buda híd főről, már ki van támogatva. Tehát a magyar építőiparba a jelenlegi hívitelezés tragikus, lágymányos jövőből. Száz éves horgászegyesületet megszüntették egy tolvonással, koposigáltat tönkretették az ott lévő kiskocsmákat. Hazavágták, tők és urak megvették, nem tudni mi lesz a jövője. Evezősport, ami ott működött, hát ha valami lesz, történik belőle. Hál' Isten lelőtték a csepeli toronyházaknak az építését, ahogy hallottam, Csep-szigetnek az északi csúcsára amit terveztek. Hát arról, hogy az egyetemi <coughs> város, ugye az világkiállítás részére épült volna valaha, az egy tákolmány lett egyetértek, ugyanúgy, hogy önök elmondják, de ezért valakinek felelőssége <coughs> tartozni kellene. Most nem harakodnak én, mennék tovább föl éjszakra, Árpáthit, Pesti hit fölénél. Két óriási szörvedvény toronyház épül. Nem tudom a tájkébe, hogy fog beleilleni. Furcsának tartom, Budáról nézve ott lakom. De ha Pestről megyek át, az egész Pesti lakótelepről a panorámát, ami eddig a fele a városra nézett, azt teljesen hazavágja. Főjebb, ott van a régi Fóka, Öböl, Rákospatak betorkolása fölött, Dagály fölött. A Dunapartra, tízemeletes, panelház jellegű épületeket építenek sorba. Pár évvel előtt, ezelőtt az összekötő vasúti híd alatt kikövezték a rakpartot. Az ott lévő csónakházakat elvágták a Dunától. Mit mondjak még? Egyszerűen a, a város felelős főépítése. nem tudom, Demske vagy úrék hol vannak, mit csinálnak, Egyetlen fogalmam nekem. Az északi vasúti hídnak a megépítése... Mellett a Lágymányos híd. Amikor megépült múlt században kitalálták, hogy ott fog épülni az összekötő híd mellett. Ugye egy, egy teherautó személyko forgalomra épülő híd, föl fogják vinni a balatoni Bodajörsi út felé, a, annak a bekötő útját. Előtték, helyette csináltak a. Hát megint egy ormotlan megoltást az ottani lakóknak az örömére, holott, ki volt az a terület hagyva vasúti töltés mellett föl lehetett volna minni a Budaersi útig a autópályát. Nem tudom, mit, mit soroljak még, hogy hírta, ami eszembe jut. Fönt éjszakon, Békás-megyeri lakóterep fölött megcsinálták a körgáltat, az ott lévő csőnokházak, valamikor volt ott a tanácsok a vízműveknek, megközelíthetetlen csak a gát körül. A római partot most fogja rendezni a harmadik kerületi önkormányzat tanács. Nem tudom, milyen gátrendszer fog kiépíteni, mert az a nyúlgát, ami a Vörös út mellett épült, az, az nem véd semmit, tele van építve szállodákkal mindennel az árterület fogalmam sincs, mi lesz belőle. Tehát az egész ország főváros minden a profittermelésnek a és a haszonszerzésnek a kényszer alatt áll, úgyhogy mit hiába tépjük a szánkat, és szeretnénk bármit csinálni, azt hiszem, sajnos farrahány borsónak tűnik a dolog. De próbáljanak megvigasztalni. Ezt meg is próbáljuk, de nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Elemben, mielőtt megvigasztaljuk, most köszönjük szépen a hívást. Mi egy kis zenét fogunk hallgatni, mindannyian, hogy vegyünk egy lélegzetet, ugyanis ezek a fősorlás, ez meglehetősen jó is volt, és köszönjük a hallgatónknak, azért is fogadta csönd a hozzászólását, mert ez nem vitára, hanem csak bologatásra késztette a, a beszélgető partnereimet, és visszajövünk, és utána folytatjuk ebből kiindulva a beszélgetésünket. Városi dilemmák Mág Miklós Miklós Endre Kulundzsia, Gábor a két beszélgető partner, Ványai Géz vagyok, És az alapvető témánk az Budapest déli irányú fejlesztése, de hát hallgatónk az egyébként egy nagyszerű leltárral jött azokról a problémákról, amik vannak, hát bizony nem csak délen, hanem vannak azok rendesen északon is. És itt tulajdonképpen a zene alatt mi magunknak is akartunk egy kis ö, ö, hát gondolatnyi ö, csöndet. Hát nem mondom, hogy vitatkoztunk, de azon morfont hogy hogy mit lehet ezzel kapcsolatban mondani. Hisz, hisz ö, tényeket sorolt fel a hallgatónk is, és ti is tényeket soroltatok föl. Én meg nagyon szeretném azt, hogy kiutakat is tudjunk mutatni. Mert, mert a hibalista az valószínűleg olyan hosszú, hogy hát nem, hogy ez a műsor, de talán az, az adónak az összes műsora is kitölthető lenne. A, nem csak az utóbbi 15 évben voltak hibák, de hát rendesen vannak elmulasztott lehetőségek ott is. Már az is kitöltene itt rengeteg időt. Tehát még az előző évtizedeknek a, a hanyagsága is ott van benne. Most ez, amiről itt beszélünk alapjából műve azért mégsem építészeti probléma, hanem városépítési probléma. Tehát itt nem az a gond, hogy ezek az említett házak netán nem igazán szépek, hiszen azért épp az, az előbb mondtam, hogy nem különösebben szépek a Dunasornak a háza is, ami azt illeti semmi különösebb érték általában nincsen bennük, és mégis szép benyomást tesznek, mert egységesek összeállnak egy képbe. Most az, hogy egy ilyen házi épület együttes egységes képbeálló legyen, az egy városrendelés szükséges. Azt hogy szabályozák például a beépítési magasságot, a beépítés egyéb lehetőséget, a szinterlőt és ehhez hasonlókat, akkor kialakul valami, ami az emberek ugye első pillanatban megfogja. Azt szemét mm. nézd, milyen szép harmonikus dolog. Hát ilyen valami kellene, most csak a probléma az, még hogy... Egy konkrét dologra gondolok, hogy ilyen -e az, amikor ott vannak a boráros téren, ez a két magas ház, rögtön a partra ráépítve, és mögötte még minden sokkal alacsonyabb legalábbis úgy néz ki, mintha alacsonyabb lenne, De. és ha belegondolok, akkor ez a mintha egy nagy falat építenének a város elé, és hát a Dunakorzó az nem ilyen, mert ottan az épületek vagy azon méretében szintjön. azonos szintek, vagy éppen még, Voltak, még, réged, van, még kisebbek hát, is, és eb... mögött a város úgy, úgy tud élni, hát, ott mögött, mögé lehet látni. Ez mutatja azt, hogy hát. a rossznak fokozatai is vannak. Tudni ez, amit mondottál, ez valóban nem igazán jó, azért nem jó, mert, mert a léptéke. Ez, ez a két emeleten alacsonyabb lenne, akkor, akkor azt mondanám, hogy már kifogástalan a dolog, de sajnos éppen két emeleten magasabb a, hát. a kelleténél. Tehát én se tartom jónak. De még mindig rendkívül szerencsés dolog, hogyha Dunatúzsó partjával vegyük ezt. Össze. Mert hogy a túlméretezet is, hogy ha is meg minden de legalább egységes, uh -huh. amit a Duna túlsó el nem lehet elmondani. Most ez ezt azért jó példa, mert rámutat arra, hogy igazából véve a városkép az nem is az épületek egyéni kvalitásaiból áll össze, hanem a közöttük lévő rendből. Most közöttük lévő rend pedig azért bomlott fel, mert 1990-ben valaki azt mondott, hogy szabad a gazda, Magyar, Magyarországon szabadság van, itt ebben az országban következés képen mindenkinek joga van azt csinálnia mi dolgozunk ennek következtében az egyik építés csinál egy, egy, egy kocka alakú ö, ö, ö, 30 emeletes házat, egy gömb alakú 10 a másik, a harmadik egy háromszög alakú ö, 28 emeletest, akkor az egész 26 fog kinézni, mert össze angolták, hangolták, hogy melyik hogy áll a másikhoz képest, de mindegyik építész zörzsöli a markát, és azt mondja, hogy nagyon remek megoldottam életemnek a főművét, hogy a sok főmű ott veri egymást, egymás szomszédságában, az már nem érdekel senkit, és sajnos az a probléma, hogy ezekből az olmotlanságokban a Befektető is ö, ö, partner. Azért partner befektető, mert az épület az reklámhordozó. Tehát, ha én csinálok egy épületet, akkor én valami olyat akarok csinálni, ami úgy megfogja az embernek a szemét. Uh -huh. valami, valami keleti, nyugati, északi, déli csodát fogok odarítjánteni, tényleg meg is fogja, ami csak az enyém állott, de amikor jön a következő, és odarítján egy másik csodát, ami egészen másfél, akkor a kettő már istentelen ütni fogja egymást, és a végén kilog olyan tökéletes káosz, ami hihetetlenül ronda is. Tehát ez már nem vonza, nem taszítani. Fogja az embereket. Most a végül, aztán a vállalkozó 10-15 év múl rájön arra, hogy megette a fene, nem mentem semmire az egészen, aztán ott hagyja, mit ebbe a szaharát lebontja, vagy kivonul belőle, esetleg messze a csövesek, hogy azoknak is legyen valahol aludni. Ez így szokott történni. Ezzel szemben ezek a bizonyos vállalkozók, hogyha megvettek egy bérházat a Dunasoron, és átalakították a kényészénytűrodaházát, nem fogják otthagyni, még világ a világ. Mert az egy jó, megtervezett, a szemetés és a turistákat. Honzói gyönyörködhető látvány ez. Most ez mutatja azt, hogy mi a következmény annak, hogyha valaki egy távú profit alárendeli a hosszú távulóhoz, mert mm. az vegyük tudomás, hogy a város az nagyon hosszú távú dol. is eléggé hosszú távú, ami azt jelenti, de a város az még ennél is hosszabb távú. És a város kapcsolatosan azt halálos bűn ilyen, ilyen 3 négy éves profitredekeltség szerint megépíteni valamit is és van, az, az, nem az. ilyen, az ilyen kár plusz, kár plusz emeletek meg szóval és mindig direkt profit célt szolgál, hiszen hisz nyilvánvalóan ez a plusz szemle, az még egy kis behoz. Így van, így van, így van, pontosan, pontosan. Csak utána utálni fogják 50 éven keresztül az emberek, vagy, és, vagy, vagy, vagy rosszul érzik lett. És oké. taszítani mm. fog. Hát az, hogy a turisták a, a budai Dunapartot látogassák a petőfi délre, az a lehetőség már elvezet mindörökre. Mm. Tehát itt már legfeljebb csak valami nagy vasgólyóval lehetne segíteni a dolgokon, tehát magyarul. Most a... egy kérdés. Ez egy nagyon érdekes félmondat volt, hogy látogassák a turisták azt a területet. De hát tulajdonképpen mondjuk kell látogatni a turistáknak, vagy pedig a budapestiek számára elég, hogyha ők jól érzik magukat. A kettő azért, Mert azért például a, a Dunakorzum, ugye régen ott korzoztak az emberek. mert ma is azért valami van. Mm. És ott a Budapest, elsőben a budapestieknek kell szerintem jól érezni magukat, akkor fogja a turista is jól érezni magát. É, pontosan így van. A város nem a turistátnak épül. De azért ez egyfajta indikátor jelzője uh -huh. a város értékeinek, hogy hova megy a turista. Uh -huh. És például nagyszámú túlista jelenik meg Budapesten. Mi juton belőlük mindenhova, de hogyha egy darab sem megy el valahova, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon kemény kritika. Tehát ők a maguk részéről a lábukkal szavaznak, oda nem mennek. Mi viszont az állampolgárok, a budapesti lakók, a, a város polgári meg kéntelnek vagyunk. Tehát nem kerülhetjük ki. Tehát mi rosszabb helyzetbe vagyunk ilyen szempontból. Ez, és és, hát és ilyenkor szoktam mondani, hogy hát miért nem teremtünk olyan értékeket. Hát az utóbbi ötven évben mi épült, amit megnézett turista. Úgyemnek szóval, szóval, a, a hallgatóinak nincs más ők oda kell, hogy menjenek, hogyha el akarják az Ez végezni, ezért örök nem is hivatkozom készül le vannak írva. A turisták bizony nem muszáj oda menni, következésében nem is megy. Tehát ilyen értem indikátornak tekintem, csak a turistát, de egyetértek azzal, hogy nem a turisták kedvét kell város építeni a saját magunk kedvét. Hát, hogy ez a szempont elvész, mint, hogy jelenleg akkor a hagyatkozni, mert a turisták szabad emberig oda mennek, ova akarnak. Most persze viszonyára él az a dolog is, hogy hogyha valaki ebbe születik bele, akkor még a legcsonyabb lakótelepet is hát tulajdonképpen szépnek fogja látni, mert az volt a hazája. Tehát ha csak nem kap egyfajta műveltséget, nem lát világot, de az átlagember nem fogja tudni ezt, tulajdonképpen nem, tud, nem fog nem fog tudni erről igazán még beszélni sem, mert, mert nem, nem is tudja, hogy mihez hasonlíthatná. Az internet korszakában az átlagember frusztráltá válik, mert látja, hogy mi lehetne ezen a lakótelepen kívül, és ugyanakkor tudja, az, hogy soha büdös életben nincs rá lehetőség, hogy innen kiszabaduljon. Uh -huh. Tehát az internet az ilyen szempontból a környezete jelentősen rontott, mert az embereket rájbész a saját a reménytelenségére. Uh -huh. Úgyhogy arra? rossz, rossz környezetű társadalom van, nem tud segíteni, és műzor, akkor pontosan látja, hogy kép is lehetne. Két dolgot lennék hozzá. Egyik az, hogy az emberek értékrendjében, és ez eléggé rossz jel, valóban hátraszorult az, hogy a, milyen a környezet. A legfontosabb az, hogy legyen hol lakni, meg hogy legyen autóparkoló, mert egy internet csatlakozás, meg, meg, meg ilyenek, meg bevásároló központban lehessen vásárolni. Szóval mindenféle elé sorolódik ennek. De ez azért is van, mert egész egyszerűen, nem tudok jobban mondani, egy büdös szobában van az ember, egy idő után nem érzi már előzt. Uh -huh. Szóval folyamatosan bennülünk egy, egy, egy rossz szagú helyen, egy idő után megszokjuk. És már, már csak az veszély észre, kintről bemegy. Na most ez az egyik, amit mondani akarok. A másik pedig hónapokkal ezelőtt, amikor egyedül kettesben beszélgettünk veled, már elmondtam, hogy varázslat alatt vagyunk. Hát egész egyszerűen, a szó legszorosabb értelmében, a, ugye ilyen hókirányban mesét hoztam föl, hogy benne van a szemünkben az üveg ezért e, eltorzítva látjuk már a dolgokat, és már így is tanítják. Ez egy nagyon, -nagyon tudatos dolog. Nekünk bemesélik, e, bemagyarázzák, hogy ez jó. Tehát, hogy a kockaépítészet, hogy ez az egész funkcionalizmus, az, az, a maga érthetelenségével együtt. Mert a legérzékenyebb érzés, és az Így van. Az a mérnök, és nyilvánvalóan ezt folytatjuk. Ott tartunk, mint a a Gyula egyformán, a című versében, hogy a végén már az magyarázza meg nekünk, hogy nekünk mit kell, mibe kell hinni, mi szeretünk is, kell lesz nekünk. Uh -huh. szóval, és az emberek egy része esetleg rosszul érzi magát, meg depressziós, meg pszichológushoz jár, és nem tudja, mi a baja vagy úgy gondolja, hogy tudja, de nem tudja és energia szívok környelebe, és nem veszik észre ez a baj. Mit csinál a magyar ebben a helyzetben? Hát ez nagyon tanulságos. Készült egy sokkoló felmérés a, a időeltöltésről. Az derül ki, hogy nagyjából a magyarok öt órát töltenek naponta a tévé előtt. Bezárja magára a ajtót, és nézi öt órán keresztül a tévét. Hát persze, mi a fenét csináljon? Nézze a paneházakat maga körül. Sem értem, nincsen, akkor már inkább a tévé. A Dunapa, Dunasorra pedig már nem mehet, mert ezeknek az árait a külföldiek a ott egy kávét meginni, az már nem egy átlag magyar való. Úgy, Sőt, hogy... a, a megfelelő ruhába se tudom, menni, hogy ne ez rosszul magát. arról meg nem is beszélve. Mert... Ami zöld terület uh -huh. még van, az világgyorsan most privatizálják erdőket, mindenfényeket uh -huh. beépítik, úgyhogy ténylegesen uh, ramzárták az ajtót, tehát én nem tudok már hová menni. azért van egy át. nagyon érdekes dolog, mert az, aki egy kicsit világlátottabb és látott sok minden mást, azok is szavaznak, mert elmennek meg. Ezért meg különböző helyeken új kolóniákat hoznak létre. Azokról még nem beszéltünk, hogy milyenek, de, de mindenképpen megpróbálnak kiszabadulni ebből, ami van, és valami, valami mást létrehozni maguk körül, és, és elhagyják ezt a várost. És tényleg az marad, ugye, aki, aki szerencsétlen vagy tehetetlen. Mert a sorsa vagy a anyagi helyzete nem engedi meg. Mert nem adtunk olyan képet, <coughs> hogy városon belül ez a, a keresetet meg mm -hmm. lehetett volna oldani. És így még szegényebb Éppen, lesz a kis szegény, mert nem mer uh, hogy az eredetérbe is érintse. Tehát a déli fejlesztésnél a mellettem, Miklós Rendének volt a hogy a sorosai Dunaág az egy tökéletesen alkalmas hely lett volna egy nagyon magas szintű lakókönyvlet létrehozására és ez, ezt a fajta keresetet ott ki lehetett volna elégíteni. És csak egy szolgáltatást is használ, most, hogy csinál, néz ki, akkor senki ne induljon igen. ki. Hát száz évvel ezelőtt zugló hogy uh -huh. homokos pusztaság volt, ahonnan a szél behordta a, a homokot Budapestre és panaszkodtak is miatta. Uh -huh. És most milyen nagy, nagy értékű, értékes terület, mert megcsinálták. Ugyanez volt a helyzet a Bekelleteleppel, a Utiportvárossal, megteremtették az értékeket. Tehát ugyanúgy meg lehetett volna teremteni ennek a keresztetnek a megfelelő helyét a városon belül. Ennél szimonalasabb területen, mint amit végül is uh, ta találtak maguknak. Na most én azt mondom, meg. hogy volna, volna, volna. Én most azt szeretném, hogy mondjatok úgy, úgy fogalmazatok, hogy mit lehet vagy lehetne, nem csak álomként, hanem, hanem ö, csak azért nagyon egyszerű, mert én remélem, ja. hogy aki hallgat minket, az azt gondolsz, na jó, jó, jó, ez minden van rontva, de hát akkor most én na, most ugorhatok ablakon, ez már annyira reménytelen. Na most... De hát én, mi szeretnénk azt, hogy, hogy inkább kinyissa az ajtót és azt mondja, emberek, van egy nagyon jó ötlet, alakítsuk át a így és így, vagy ne szavazzunk olyan emberekre, akik nem törődnek velünk, stb. stb. stb. stb. Hát egy pár dolgot tudnék mondani. Mindenek előtt, ez a amiről mi beszélünk, ahol építeni lehetne egy új város, ez közel km. Közel 50 négyzetkilométer. Budapest területének a majdnem 10%-a itt akkora építkedéséket legyél olyan új várostól az egészen fantasztikus log, és még hadd mondjak valamit hozzá, az Európai Unió támogatási rendszeri között szerepel egy olyan, hogy a barnazonás területek rehabilitációja. Óriási pénzeket kaphatnánk az Európai Uniótól, és ezeknek a segítségével ezt, amiről itt beszélgetünk, egy értelmes beépítés a, a Kelemfői területen, a Ferencváros Soros-Sájduna a a Cseppelsziget csúcsának a, a rendése, hmm. kőbánya rendelése, és így tovább. Ezt mindet ezekből az uniós támogatásokból meg lehetne csinálni, ez csak szándék és elhatározás kérdése. Most mondjam azt, hogy én elhatároztam, hogy ezt meg fogom csinálni, elhatároztam, hogy természetesen, sok ezzel nem megy senki következő napokban ö, ö, a 50 ezer hallgatónk ír egy-egy levelet, mondjuk Budapest főpolgármesterének, vagy pedig az illetékes tárca miniszterének, hogy igenis ragaszkodnak hozzá, hogy ezt a balazones területet rabítáljuk és vegyük így az európai támogatását. Az illető vezetők bizonyára legalábbis gondolkodva fog esni, hogy nem volna érdemes ebben foglalkozni. Uh -huh. Ennyit tudok mondani ebben a pillanatban, ami ö, talán az utópián valamelyest innen nem van, mert tudnélik a, a jelenlegi magyarországi ö, Közképviseleti rendszerben, a szabadmondátumos rendszerben semmilyen más lehetőségük nincsen mindenünk, egyszerű választópolgároknak a befolyásolására. Régebben, amikor Magyarország még valamivel fejletett demokrácia volt, akkor volt lehetőség arra, hogy a nem szeretem képviselőt visszahívjuk, mondván, hogy megszekte a választási ígéreteit. Sajnos a kiegyezés, amit mostában dísérgetni szokás, ezt a szisztémát megszüntették, és az volt a képviselő hogy azt csinál, amit akar, legfeljebb négy év múlva leváltjuk, és választunk helyette egy másikat, aki megint azt fog csinálni, amit akar. Nem igazán Istentől való dolog ez én szerintem, de ezen, ezen a dolgon most pillanatban nem tudom, hogyan lehetne segíteni a választói törvénynek a módosításával mm. nyilvánvonal lehetnek. Én ezért úgy érzem, hogy nem árt, hogyha mi mindannyian kicsit nézünk, mert, mert hányan tettünk azért, hogy az legyen megválasztva, aki a legjobb. Mert végül is kiválaszthatnánk, csak mindenki úgy érzi, hogy egyedül van, és hát egyedül hogy választom ki, meg sem tudom ismerni. Tehát valami lépcsőfok, ami a civil világban bizony csak alulról kezdődhet el, ez még hiányzik, ami hát valószínűleg egy a demokráciában megvan, hisz, a... hisz út azért az emberek képesek összefogni, és de itt is van már azért erre a, a, a... néhány példa, azért az engön csak valami történt, ugye? A következő, ne keverjük a később a, a, nagyobb dolgok történtek már. A létezik egy civil tiltakozás, a, a Duna vízlépcsőre is azt tett keresztbe, és az engödés eredményeket ott elérni, és Budapesten is némi kisebb mégre a civil tiltakozások el tudtak érni az Nagyon jó, nagyon hasznos, és nagyon örülök, és általában mivel tudok támogatom és a magam szakmai képességéhez képest. Fárasztó, fárasztó is, mert csinálni kell, de nem az igazán gond, hogy fárasztó, hanem az, hogy a dolgok, működésében ez zavar. Tehát az igaz normális az, hogy ha nem, nincs szükség civil tiltakozásra, mert még a tervezés fázisában ezek a dolgok elrendeződnek. Tehát az zengő beépítés, a zengő ellen tiltakozás nem kerül sor, mert mire valaki oda gondol, hogy az engőt be kell építeni, addig már világosra vált, hogy ez nem tetszik a környezetvidőknek és meg akarják akadályat. Nekem az a gyanul, és most itt hozzá szeretnék én és ez, ez most most óként szólni, tehát nem csak szeretnék hogy mi ugyanazokból az emberekből választjuk a vezetőket, akik ugyanolyan tájékozatlanak, mint saját magunk. Ezért őtőlük elvárni azt a tudatosságot, a tervezést, stb., amit legfebb néhány felkészült ö, ember, mint ti, akik egy hosszú intézeti múlttal, a egész életeteket egy témának szenteltétek, és abban nagyon elmélyültetek, de nem politikusként vesztek részt az életben, nem szakemberként, és vagytok mondjuk, idézelbe mondom, tucatnyian, hány, hány ilyen város tervezésben ö, járt a szakember van Magyarországon? Hát ö, tartok tőle, hogy nem százas a lista, hanem hanem, hanem Hát biztos, hogy ezer, de inkább száz alatt, Én nem tudom pontosan, te tudod jobban, de nem tízezrével vannak, tehát nem lehet minden önkormányzatban ilyet választani, a a minőség, de, hanem, igen, de ezt a minőséget hanem. átadni nem lehet azoknak, akik meg választva, mert azok úgymond közülünk vannak választva. Én egy másik amatőrt választok politikusnak, aki izgágább idéző mondom, egy kicsit valami mozog benne, vagy, vagy éppen a saját dolgait akarja, a saját karriert építi, de ő hajlandó vállalni valamit, hogy megválasszák. De én azt hiszem, hogy kénytelen ezt a gyögvenyelős dolgot végigcsinálni a társadalom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy maga utána próbálja korrigálni ezeket az embereket, hogy abban, hogy oda került abba pozícióba, nem elvárható a tudása és a hozzáértése. Mert nincs, nincs tapasztalata. Tehát amikor látjuk, hogy nem jól működük, akkor kénytelen vagyunk egy ilyen idézze be, mondom, törvényen kívüli, vagy hát civil kezdeményezéssel őt befolyásolni, korlátozni, és ha ő nem hívja a szakembert, akkor majd mi hívjuk, és visszük oda, és verjük a izét, hogy tessék rá hallgatni. Ami nem lesz könnyű, mert aki a pozícióba kerül, az általában egy kicsit el is bízza magát, és akkor már nagyon okosnak érzi magát. Tehát a valóság az, hogy nem olyan okosak. Én... Mert nagyon belemerülnénk a jelenlegi választógi rendszernek a anomáliaiba, igen, nem tudunk. olyat szeretnél elvárni, úgy érzem, amit az olyanoktól várnánk el, akiknek akik ezt se nem tanulták, se nem értik hanem, hanem más, más, belekerültek valamire. A, a, a probléma strukturális, is, ahogy a Vandi is mondta. Uh -huh. Tehát ettől még működhetne jól, hogy most van a benne, hiszen a többség az és ha valaki szakember attól, mert nem biztos, hogy tisztességes tehát egy szakember legalább annyira lehet gazember sőt, még veszélyesebb, mert jobban tudja, hogy hova kell szúrni, tehát a laikus az meg alkalmas, hogy lehet pancsár és akkor esetleg kevésbe tudja a dolgokat nem olyan biztos, hogy itt a szakemberség a legfontosabb értékmérő hanem a tisztesség de még azt is meg kell tanulnunk hogy mi az, hogy hozó. Éh Alapjában véve én, én egyetértek Arisztotelészsel, akinek durván az a véleménye, hogy az emberek tisztességesnek születnek, és megvan bennük az érzék a tisztesség iránt. Tehát olyanok a viszonyok, akkor a legtöbb ember pontosan mm. tudja, hogy mi a tisztesség. Az más kérdés, hogy ezt a belülről jövő úgynevezett mert hangját ezt elhallgattatja magában, mm. mert hogyha ez tovább szól bennem, akkor ezt a 500 millió forintot nem fogom tudni ellopni. Mm. Úgyhogy ezt az emberek elhallgatták, de azért ettől függetlenül tudni fogják, hogy ez a valami nem tisztesség. Van valami belül. Úgy szóval mindenki, egészen beteg ember kivétel, aki pontosan tudja, hogy mi az a tisztesség. Uh -huh. Csak... A érdekei mentén ezt a bizonyos belső hangot elhallgathatja. Ez nem itt van a kutyállásban. A kutyát ott van állás, olyan érdekegységviszonyok vannak, amik ezt a belső hangot elhallgathatják. Tehát, tehát magyarul a, a tisztességnek meg kellene teremteni a maga helyét. De itt most nem a tisztességről akarok beszélni, hanem a szakértelemről. A döntés volt a testület laikusokból áll, mondjuk a hogy ezek megbízható, derék, becsületes emberek, igazán szeretjük őket, mert régóta ismerik és tudjuk, hogy is, és ezért választottuk meg őket. Most amennyiben egy ilyen tisztességes, laikus testület van, ez valóban ki lehet téve annak, hogy, hogy hozzá nem értése miatt ott döntéseket hoz. Azonban van egy alapvető módszer ennek a megoldására. Ez a módszer a tervezési rendszerben van elrejtve. Tehát ezeknek az embereknek olyan tervet kell kapniuk, amit megértenek. Korlátul, tisztességes, de korlátolt ember vagyok, nem értek el a szakterülethez. Mit lehet csinálni, amikor elében tesznek egy tervet? Na, hadd mondjak egy analógiát. Én egy tisztességes, korlátolt ember vagyok, aki venni akarok egy családi házat. Az eladó eszkedi nekem magyarázni, itt a csatornó, ott emellett a kérem, én ezt nem értem. Elmagyarázza még egyszer. Nehézfejű vagyok, elmagyarázza tízszer. És addig magyarázza, amíg én meg nem értem. Tudni, ha végül se értem meg, akkor nem fogom megvenni a házat. Uh -huh. Tehát ő neki, aki ezt a házat tukmánya akar az a dolga, az az érdeke, hogy én nekem meg tudjam magyarázni. És én miután saját pénzemről van szó, ragaszkodom az, hogy meg, meg is értsem, és nem fogom kilomni a pénzemet az alapokon hülyeségekre. Uh -huh. Egy a lényeg, ezek a tisztességes emberekből álló közteresületek pontosan így kell viselkedniük, hogyha egy várostervet látnak. Ezt én kérem, nem értem. Uh -huh. nem értem. A, a, a tervezők főleg, hogyha ilyen ö, ö, hát nem befolyás alatt hajlamosak arra, hogy ködöt fújjanak. Tehát... Azt tapasztaltam, hogy mennél zavarosabb, sötétebb dolog valami, annál nagyobb szlogennel adják. Olyanokat pufogtatnak, hogy belekever mindenféle latin, meg görög szavakat, hogy senki se érti, de éppen ez a jó. De én aztán bologat, még már nem meri, senki, nem érti. Erről van szó, erről van szó, nem merik. Mert ez egyébként a dolog alapeset, ez a Parkinson-féle példa, a atomerőműnek a vitája 5 perc, a biciklitárója meg 5 óra, mert a biciklitáróhoz mindenhegy ért senki, és nem meri bevalani. De atomerőművet ezért azonnal megszavaznak. Azon tűnőtt perc szóval ugye, mindenki retteg hogy olyan hogy hülyének nézik, meg különbséget említem. Most hát ezen a dolgon, még az azon problémán is lehet megoldást találni, hogyha törjük rajta a fejünket. Tehát a dolognak az a lényege, hogy a testület tagjainak a, a értelmi a megértési képességére kell a tervnek lemennie. A dologban semmi különös nincsen. Hadd mondjak valami egészen elvont dolgod atomfizika. Uh -huh. Ugye azt lehet mondani, hogy nagyon kevés ember ért hozzá. És kérem, a Niels Bohr, a, a atomelméletnek a feltalálója, a atommag modelljének a megalkotója, az azt mondta egyszer, hogy nincs egy még olyan elvont fizikai elmélet sem, amit ne kellene a legegyszerűbb laikus számára is érthetően elmagyarázni. És hogy ez nem tudom elmagyarázni, akkor azt jelenti, hogy rossz az elmélet. Hát kérem, ez atomfizikában is igaz, akkor mennyivel inkább igaz abban a várostervezésben, ahol arról van szó, alól területtől, ahol van, élni kell? Ami Cégviszonképpen mindenki be tud látni végül. Igen. Úgyhogy Igen. Hogy működik, hiszen minden napja jót zajlanak. Tehát tapasztalata van róla. Nos, hát ha majd itt ülünk a Civil Rádióban, azért szót kell ejteni a társadalomnak a részvételi lehetőségeiről, és ennek a szeretetolónak a szerepéről. Tehát ugye előbb kérdeztel az, hogy milyen megordást e, tudunk mondani, mert a sok negatív után egy valami pozitívat. Hát pontosan ebben van a lehetőség a mostani struktúrában. Most, hogy ugye nem tudtam átmányi az alagúton, és kényszerültem átugrani e, a hegyet, e, ahogy jövök le, ott a e, Halászbáztja alatti részen van egy játszótér, amit évekerző be akarták építeni. És a keresztbe feküdtek és a mai napig ott van. Ugyanak a másik példa, a volt lonyai helyén, éppen egy betonkolosszus. Ott senki nem feküdt keresztbe, kövekezésképp beépítik. Tehát ez csak két apróság, de itt lehet ö, ezek a példák arra, hogy ö, miképpen lehet befolyásolni a dolgokat. Hát a lakó magukénak érzik a várost, magukénak érzik a szülkebb patriókat, és nem ö, gondolják azt, hogy ó, hát nekem ebben búcsis sincs meg mm. úgy is reménytelen, meg rá legyintenek, meg egyfélek, hanem ö, úgy érzik, hogy ez az övék, uh -huh. akkor igenis lehet tenni. Mert ö, a civil társadalom ereje ö, hozzátéve a nyilvánosságnak az erejét, ez óriási erő, tehát ö, ezt, ezt egy politikus nem tudja figyelmen kívül hagyni, mert odaig legalább már eljutottunk ebben a rendszerbe, ha tovább nem is, hogy legalább már nyilvánosak lehet hozni dolgokat, ami régen még az lehetett. Uh -huh. Tehát Ilyen módon lehet befolyásolni az eseményeket, alkalmas egy jó irányban is. Csak én még egyszer mondom azt kell, hogy legyen egy olyan helyi közélet, fajta helyi kezdeményezések, amit éppen ti így csináltok új palotán, hogy a lakok úgy érezzék, hogy ahol laknak, az az övék. És, nem, és időnként felemelik a szemüket a számítógép képernyőjéről. Uh -huh. Legyen ez most a végszavunk, de nagyon szépen összefoglaltad. Köszönöm szépen, Miklós Jendert és Kolundzsiák Gábort hallották. A a kiinduló témánk az a déli irányú fejlesztése volt Budapestnek, és hát azért be kell lássuk, hogy az problémák annál alapvetőbbek, mint hogy néhány háznak a helyét ki kéne jelölni, úgyhogy ezért a beszélgetésünk lehet, hogy mindig egy kicsit elkanyolódik látszólag elmélet és síkra, de én azt hiszem, hogy ez nem elmélet. Ez az, ami buzdíthat minket arra, hogy valamit tegyünk is. Valóság. Mi is.